Et un mintzatu da, on a qu'une petite entaure Charles Biddegain, je qu'elle c'est une et c'est bien que tu aurais ramateco. Pareta amarigoria chori malouai du eta abilida urte, Charles Gaindi. Auteste autte personnage gravato ditout et canal da era entuteko Charles Biddegain. Pas de quoi la nada, va docteur huit marte autte mais no leo le service rendou de information est à Tuna informazioa diendea da, eta diendea mintzatzen dena, mintzatzen zena herrian bezala, eta den dena, anregistratu lindu emangitofuian, anregistratziak, joan den denat, egiten lusaz mintzatu, mintzatu, mintzaharasi, kero errandutena, transgibatu behar da, eta hemen duten informazioa, gero, xalkatzen dugu, batetik bestera, informatikera baliatuz, banalere luzea da. Euskal Museoko gela batean emanak izan dira mapak itz bakoitzaren karta bat osatu dute, Euskal Eriko eremu bakoitzean nola egiten den argi ikusteko, Katalin gojiaren adibidea emaiten digu amaia jaure gizak Euskal Zeindiako teknikariak. Ordoen hemen ikusten dugu, maritzuteiatuko agartzen dela e, bizkai emendu an Marigorringo bai Bizkai handia hau da Bizkaian eta Bizkaiatik kanpo hitz egiten den Bizkairaan. Gerro hamonman talgorrri agertzen da Gipuzkoa erdialdeta ekialdean Marigorri agertzen da elapurdikostan eztaba eta katalin goriz eta gero suberoan beste bat handeketa gorri. Bueno, eten gabe ikusten duguna da bueno, azken batean Mari bat dagoela emakume, emakume itzura duen zerbait eta gero, besta lebatetik etengaba errekurrentea dena, e, gorri elementua da, da? zuzen ere insekutuari bereria referentzia egiten dion kolorea. Ezin izan dira mapa gusiak argian eman leku faltagatik bai honan, baina Euskal Museoko azpiko gela nikustan alko duzue, Euskara ibiltaria erakusketa ugiaren lehena agete.